אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. מרכבות פרעו וחילו ירה בים, ומבחר שלישיו טובעו בים סוף. תהומות יחסיומו, ירדו במצולות כמו אוון. ימינך אדוני נעדרי בכוח, ימינך אדוני תרעץ אויב. וברוב גאונך תהרוס קמך, ושלח חרונך יאכלמו כקש. וברוח אפיך נערמו מים, נצבו כמונד נוזלים, קפאו תהומות בלב ים. אמר אויב, ארדוף אשיג אכל לק שלל, תמלאמו נפשי, אריק חרבי, תורישמו ידי. נשפת רבי רוחך כי שמו ים, צללו כעופרת במים אדירים. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נעדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. נטית ימינך, תבלעמו ארץ, נחית וחשדך, עם זו גאלת, נהלת ועוזך אל נווה קודשך. שעמאו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אלה מואב יחזמו רעד, נמוגו כל יושבי חנען. תיפול עליהם אימה טווה פחד, בגדול זרועך ידמו כאוון. עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור עם זו קנית. ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת אדוני. מקדש אדוני כוננו ידיך.